Magazu baloia, okitu bat zinu bezala, ira, erdian da geroa, mainten zira erdian, osongi, miraxu. Pizikik gora mitzatzen zira. Oso. bizitzako ikasgaiak lantzeko norberaren nortasunaren eraikitzeko edo eta irudimenaren garatzeko ariketa interesgarria izaten da antzerkiarena Mendeako ikastolak Ximen Jantzarki taldearekin elkarlanean urtero urtero bertako ikasleak Antzarkeren mundura hurbilduarazten ditu. Urtero gai bat lantzen dute eta urten elkar bizitzaren inguruan hausnartuz ba lehen mailako aurrak iru txerritipien ipuña ardatzartzen duen obra dute atondo. Ostegunontan bajete antzokian endaian ikusi al izango dute hainbat eta hainbat lagunek publikoari zabaldurik, beraien urteko lana baitute erakutsiko. Oso ongi iraitzen zut zaitut bikaino. E, sokin, sokin abotsa, oso ongi zen, baina nori egiten aluzue biziki-biziki gora goe. Eh? Ihan ba, iraitzeka ari bere tekstua eta zuen sokin hitza nola alteratzen dut, biziki azka. Iraitsubi Badakit zer eginen Ba, entzun duzu, eh, Astelenean izan zuten entxegu orokorrean izan ginen, eta bertan, e, txomin egi sime hantzarki taleko lagunarekin, eta endaiako ikastolako irakasleden efjedo karrikabururekin mintzatzeko ere parada izan dugu. Nola bait, hantzarkiak irakaskuntzan duen paperaz oartzeko, eta ausnarketarako bidea irekiz, beraiekin mintzatu nahi genuelako Zorkuntza lan batetara iristeko ere bideak amaika direnez, batira, izango dugu zer mintzatua. Gaur jedo karrika buru eta txominegi izango baititugu gombidatu. Bikiratu, bikiratu, bikiratu, bikiratu! Eh, ez denakango edatzen? Oso bilagon ditugu gurean txominegi, eh ximigantzarki taldekoa ezaguna duzuena eta jedo karrikaburu, endaiako ikastolako irakaslea gaixo arratsaldean. Arratsaldean. Bai, berdin. Esan dugu ba antzerkia ba oso interesgarria dela, batez ere aurrentzat ere, e, norberaren nortasuna garatzeko, irudimena garatzeko eta baita ere Ba, bizitza, bizitzan ditugunik ikasgai batzuek erlantzeko ba, ez, eh, ariketa intesgarriak egin baitaitezke disiplina bere ziuntan. Agian aski, usteatzen ez ditugunak? Bai Uste dut, hildo horretatik endoala gure arte sumia, gana baita hororen bestearen begiradaren aitzinean, zure aurpegia, zure gorputza, zure abotsa, eta gaineratiko eratiko buzia, mugitzea. E, eta hain zuzen mugitzea istorio baten arrahteko laritzarekin, nolaz bait. E, beti historio kondan ari gira antzerkian, baina ez da kondatzen kontalari batek kondatzen duen moduan, edo kantari batek egiten duen moduan, baizik eta pertsonaia bat zuen bitartez, Hala, historiorek bali maditu, eta hain zuzen gehienetan balitu pertsonaiaak, eta beraz, e, gure izate osoarekin, orputzarekin, orpegiarekin, begira da, berri, e, eta guzti, e, saiatzen gira, ilusio hori sortzen. Hain zuzen, historio hori egiazkoa dela, nahi zantzerkian badakigun dena faltsoa den, dena ilusioa den. Eta hori, hori eta gainera, Zuzenean egiten den gauzala antzerkia.ita ez baima da ikuzelegorik eztan antzerkiririk. Zineman zinema adibidez Pantailan pasatzen auzu filma bat eta ez da inor gean eta ez da filmak jakiko jarraik, du Pantaillan peina antzerkian hori ezin da egin. Eta hain zuzen horregatik hala e, e, memento hori sortuz, orainean beti pasatzenen memento hori sortuz, horren inguruan eta hori ahal bidetzeko, hainitz bide eta hainitz lan bada, bide luzea da, batzutan komplikatuak, eta hain zuzen, eta gainera, hori adinguzietan egitain teken bidea da. Hala. Eta hemen hain zuzen, endaian, oa jamaturtetan, metatzen ari dugun esperientzia, uste dut alde oktatik, frango interes jari bai. Mm -hmm. Zazpi urte, daramatza zuen gutxi <coughs> gutiogorabera elkarlanean. Hori da, zazpi orte, proiektu ezberdinen inguruan, beraz, uh, hasti ginen, uh, ez nahi zorro ditzen osongi, ba, Amachi Memory, beraz Alzheimeren inguruko gaia haipatu zere. Hor, otxo, niri bai, bai, txominena luzatzeko, bentsatze uh, dut, tokiaren uh, haipatuko dute haipatuko nuke. Bako txak aurkitu behar du bere tokia, beraz, bai, publikoa entzinean, baina bai gelan, bai bizi, oroko horki bizian, beraz, uh, or, e, antzerkian bada toki bat bakoitzaren zat, eta bakoitzak bere tokia txemaiten aldu, bere burua honaktuz eta ara, beraz hori ere piskat luzatzeko. Ara, egea egan guk, hainbat zu bi ikusten ditugun, hainbat e, lotura antzerkieta ezkuntzaren. artean <hazurra> beraz, araberaz, <hazurra> araberaz. <hazurra> JEEE! Antzerkia situazio nagusiak sera historioaz aldatuak orain. Sure ustez eh, ba, ikastetxearen rola izan barko litzake nolabait ba ehzkuntzarako bide hortan eh, alako ikasgaien eh, ba eskaintzea. Bai uh, bait test parakoa eta bon hortan uh, shayatzengira gu ere beti baina ba Hor e, txomien laguntzarekin hori e, beraz e, bultzatzen dugu hori e, hainbat e, saioz eta gero bururatzeko horkeazten dugun antzerkiarekin baina bai bai hori e, tokia, bakoitzak bere tokia ahde zan eta ez badu bera, noh berak hartzen hori e, gira guberak aslok eta beraz txomien emateko eta horkitzeko bat bakoitzari. Mm Hitz -hmm. importantea uste dut ezkuntza dela. Hintzu zen, ohartzea eskolaren eh, ere eh, eskola ez dela bakarrik izan behar ask, erakaskuntzarako barkatu ere mua, biztan no? gauza batzuen ikasteko eta guzi, baina nire izan daitekela uste dut izaten ikasteko toki bat. Eta hor bada, ez da bada ahondia uste dut behar dena beti eta beti maila erdian eman, bon, bata ez doa bestearen horka noski, eh? E, izateko behar dira gauzak ikasi, baina ez da nahikoan ere iduriz. Eta gainera, um, ez da bakarrik eta sobera ikusten dut, ere, izan adin hemen edo Europa ez behar bada ere sumaguzietan, zerren baitira sartze edo egin molde behar bada pisko bat ezberdinak, baina gehiemat hemen frantzia hasteko azteko frantzia estatuan izan idut, erakaskuntzaren kontua nire, tzat, nire iritzi sobera, burutik nahi dira sartu. Burutik, gauza konprenitu, gauza konprenitu eta konprenitu. Ez da nahikoa. Eta batzuko hartzen gira, hor batzu ere, gazte batzu, sarrera hori etzaiela komeni. Eta nik uste dut, ba beste sarrera bat ikaraiaria, dela izaten, bestekin izaten, ikastea, eskuz ikasi, gorputzez ikasi, mugitzen ikasi, norberaren... Iza ere ere onartzen ikasi bestean erdian. Eta hori ez da aski bakerik hori komprienia aztea, baina badira behar bada beste sahrera xar, er, batzu, eta nik uste dut, horik, hobekien behar bada ezautzen dut anaurai urteak pasata da antzerkia dena, baina uste dut sahrera hori beste batzuk badira ere biztan da. Oso importantea dela, hala, hori, izaten ikasteko, eta fredok erraiten nuna bizitik importantea dela ere, Norberak horki dezamere etokia. Bakizo antzerki baten egiteko, ez dira, uste da, ah, badira rola importantak, eta badira besteak, figuranteak edola. Ez? Ez hori antzerkia. Denen beharra dago historio baten kondatzeko. Eta badira oso trebeak direnak hauretan aurre, ere e, hitzekin hartzeko, eta e, segidan txartuko direnak. Beste batzu urduri samar dabiltzanak asiera batean, eta alderantzizkoa ikusten da ere klaseetan oso uruduri direnak, eta hor, tipuztapasean, taula gainean, ba agertzen direnak, eta konfiantza hartzen dutenak. Eta hori guziak, e, ala, bide hori, e, horren posibilitatea maitea, uste dut bizitik importantea dela. Eta gaur egun, maleruzki, e, eta hemen dugune txemplua horren aurkadoa, noskien daian, baina... E, biden neretzat oso nagusia den hori nigus dut oso trabatua dela gaurgun. Gaurigun behar da efikazitatea behar dira notak, behar da matematika ikasi, behar da fizika ikasi, behar da zienentziaak eta, eta Bizkuntza behar da hizkuntza batera ikasi ondo idazten eta guzi. Baina ez naiz segur e, behar den tokia amaiten denik gaur egun ere beste hartan bizitzen ikasteko. Mm -hmm. Bait, antzerkiari zeiola askitoki ustean hori zuh da, eta arteari ere horrek horki. Ara, itxuratxak adu edo famatxak adu, artistak noz baita zitz egiten dugulaik eta erraten badugu. Bo, bera, artista da, eseskoa da, beraz, ege egan e, guk dugu hola ikusten, eta justuki, e, aberazta bat bezala ikusten dugula, eta Gusten dugu, gainera, hor begipan baitugu, zer den artista bat, eta zer den artistaren lana eta egun erikoa, baina, bo, beraz ara, ba, egia da, gizartan, eta hemengo egitxipietan, usutan entzuten dela, bo, artista da, eta horrek badaki, badaki guzti ergan nahi duen, beraz. Horren kontra ere, gure ejola da, horren kontra ere joatea, eta justuki arteari bere tokia maitea. <hieres> Zuen eh, adibidea hartuta, endaiako ikastoran, esan duzu, seizazpi urte dara matzazuela elkarrekin elkarlanean, eh, ondorioi begira eh, gai eh, anitz, landu ditu zuzu, dela, esan duzu, eh, aurten elkar bizitza dela, E, aurrengan, zer horako ondorioak e, ikusi dituzez ez? Komunikazioa ere haipatu ginen, e, baba zango e... horiak e, mm. antzerkiarekin, horren inguroan. Erdintasuna, desberdintasuna, niko zire. Eta zer ondorio e, ikusten dituzu aurrengan? Hori ba, ere, ff, zenbatzeko zailada, ez zenbatzeko gira... Zenbatzeko ez kualitatiboki, ikusten duzu egun erokoan... E, ba, deia idekidura bat ez ditugu guk, e, gaiak muristen eta gure ejola haiz dituguzkenen hola aipatuz. A ba. atean irekitzea da eta gero aurgeile hautattzea sartzea edo ez Badan guk e, ate irdikitzaile dira, pixka bat beraz. Guk ez ditugu gaiak mojiten naiz, dioten hal da desberdintasunetik e, e, komunikazioora, talheimimer ere denok e, bai ditugu familietan olako, Eta txita amatzi edo kasuak, haurten e, 8, beraz zein diren e, gai guztiak aipatzen dira horrekin. Ez, e, ez da mugatu behar, gai dira entzuten eta ulertzen ere bai eta hien iritziak emaiten, beraz horiekin adibidez 8ak aipatu ditugu, beraz e, zer irudituen e, 8ak, zein diren gaur egungo edo gure gizarteko 8 ak, edo nola ikusten ditugu guk, guk et, otsuak eta auhek ere nuen ikusten dituzten. Eta e, oh. oga gabeko gai bat da eta ikusten dugu auhekin. E, Azten bak ez az dira gelditzen eta ideiak bat bat behastaren gainetik e, etortzen da metatzerat eta beraz ara guk pixka bat pizten dugu eta gero oiek dute gero segitzen. E. Mm -hmm. Bagai hori da eta... Hei, gaur egun haurak 8 uh, beldur direnez, edo ez, edo hori guziak ere, oartu gira, gugul, adibidez artista bezala hor uh, gai hortan sartuz, uh, gaur egun 8-aren beldura, intsegur estela duela egun urtikoa bezalakoa, edo badirela gaur egun mamu edo 8 berriak ere, eta hori guziak, bon, i, sartzen zirela ikolako bide batean, ez da gizu, sobera penetin nola teratuko ziren, eta teratu behar ere baina hala intzuzen hor uh, horra char tous uh, nik uste dut zernahi bideororen buru era askotakoak lantzena al direla gu entzatzen gira eren txartzen eta e, e, ikasten dugu egin ez eh Uh, ere ez adibidez talde bezala gure ikus moldeak edo gure naikeriak inpozatzen. Oste edut ez sekulan, en, zuzen zen nao ok, kefredo bainan, enizela sekulan heldu lehen bilara, tergan ez, ba helduen urtean hori eginen dugu, zerren hori baita. Guk beti egiten dugu hala. Bukmai erdian ari gara gai hori lan zen, e, bestaldean entxatzen izan zutera eta gian e, zer diren ere erakasleen ahikeriak, edo zertan diren, edo zer diren keskak, edo la... Entzun, loa helari kaldibidez, elkar bizitzan ahitu gulandu be Hala, nola elkar bizitzatik otxoaren gai nola lo, lotura egin. Baina ez nintzen ni argi, ez da bat ere, baina da, izu haurek asko laguntzen gaituztela ere. Eh? Zaten, gukere gure entzumena martxan emaiten mali madugu, ez beti gure omen bikako txena artean jakitatea, baina entzumena, pixka bat ala, jakingabe, sartu hor eta ikusiz nora ze bideatxe maiten aldugun, uste dut bizikia beratxako dela. Hagiskutsuako, alde batetik, zera ez baitekaizu ateratuko zirenez, beste puntatik, baina beste alde batetik biziki interes gariago da. Eta hortan, gero, ze ikusten dituzu, ikusten dituzu, loreak bezala hor batzu adibidez uh, ir, egiten taula gainean. Eta aztapenean, xoko batean ikusten dituzu, erdi, erabe, ez dakiten nun, eta hola. Eta holako gauzak ikusten dituzu ere. Eta nik dut, gero hori ez tagurela nagu artista bezala. E, fredok erranduena, gubikia biskabat bide bazteretan, eta aztak ikusura non, baina jende serioak erakasleak baitira. No. <laughs> egin klasetan, gero, serioztasunez behar dituzte loturak egin, biztan dena. Ez, baina hor, biskabat irriteko harina, ez baina bestalde batetik, um, da bakotsa bere rola dauka. Eta ari gara ere, elgarrekin, ala, hori egin zen holako uh, proiektuak eskoletan eta gaxi zirelari, franzi aldean, eta garatzen nola uita magorte eta hitza hondi bat sortu zen hor partaidetza. Ez du, ezkuntzak asmatu, hori eh? Ai, aipatzen da beste sairetan, baina egintzen hori. Eta uste dut beti hortan gabiltzala, gana baita, nola izango gira, bide ala, memento batean, urte batean, urte batean, bat bestearen partaide, bakotxak ekartzen duen, Eremua, e, naikeria eta guzi, elkar trukatu eta algarrikin zerbait eraiki. Eta niri asko gustatzen zait hori. Asko gustatzen zait eta eta beti ikasten ari naiz, ez dakitzea ematen nutan, baina beti ikasten. Baina egia da ere, e, bon, ez direla gauzakola zerutik erotzen. Redok errantu amezela, badalanan iltski hatzean, demora asko basatu da, Batzutan iratsartzen izgauaz jakiteko alabianunian zeginak nutan eta hola, baina bombako txaberea egin behar duena, hini <gaino> hola bizit nahiz. Eta begiratu behar duzue otxoa nuntik ateratzena alde. Badakizue batetik nuntik eto ditodeba. Eraz begiratu behar eztenezu guetzen ari. Zuen porterian, baina e, Antzarkia lantzeko bide berri bat aurkitu duzu. Ha, ni pertsonalki zerkiaren eltzean, hor, e, jau, txoaren historiuan ikusi dugu beste eltze mota bat, baina <laughs> ni erolin naiz, ni, hola, pizko bat, e, sixtekaren naizelarik, uste dut, hauhtzaruan erolin naizela antzerkian, baina ez naiz biziki hortaz gogoratzen. Baina madakit, argasongi, noiz hasi zaidan tiria hori, eta, bon, bero goi bat urtea hori. Bon, ez dakit, ega merdutan baina hola da. Eta... Baina beti e, aztapeneko tiriaurrekin nabil. Ez indagberaarekin fiteagoak itzenman naiz orai, baina uste dut gogo e, -go eta naik eriz beti. Eta beti zerbait lan zen beti zerbait ikasten, eta beti hala e, fragilitate hortan e, lehennik ikasten ere ikasiaren desegiten. egiten. No. Ez da ere gelditu gara badakit, orai dakit, eta dakit, eta dakit. Sobera entzuten dut hori bazteretan, jakintzuak badira, badira espezialistak badira dena dakitenak, sail batean, nik ez dakit ezer. Erraiten izur garbi ez dakit ezer. Hori badakizu. Gutien ez. Gutien ez hori badakit. Eta ez hor seri oski mintzen naiz egia da, baina goizuntan ez erako, Erraiten duzu, no maite, baina nola mugiaziko ditugu, irurego eta bosta haurta hola gainean zerbaiten konnatzeko. Badiru di ezin ez ezkoa dela. Baina goizuntan, bi horren, erdiz, bon, bat zutamera da pixkoatu zenkiago mintzatu, eta bestu bat zutanez, eta horren nola atxamaiten dugu norbera gure tokia, erakasileak hor daude, laguntzeko, aurrak zeintzeko, beren begiradarekin, bazterean eta ari gara, elgarrekin zerbait asmatzen, eta berriz, berriz asmatzen, eta berriz ikasten, eta funtzionatzen du. Fonzonatzen du, ez naiz, bat ere segure, maite maailma bost heldu taula goitzuntan bezala, egreski ariko giren, molde erretxagoan, ez naiz, bat ere segure. hamar minutaren buruan izango direla, bi batzu esku, imezker taulagenean zoko batean, eganez hori, ez, hori ezin dugu egin, hori ez da posible, hortako ez da hori, baina haurak ez du hori egiten, haurak egiten du, egiten du, eta bideak beti ugatzen ditu aduse ricacci di gallorta pelle eh, sorkuntza lan hortan eh, gehiotzat esango eh, dugu ba otxo ikusgarria badela Hendaiko ikastolan eh, landu duzuena baina baita ere Xime Jantzerki taldean eh, landu duzuena maila nebuten ba hiru ipuinetan oinarrituriko lan hori E, aurrak entzun dituzue, hortik, e, e, ba, lana, ez, e, lanari ikutuak eman dizkiozue, baita ere, donostiara begira jarri zarete, e, elkarlan bat e, ba, abiatu da, alde horretatik, e, bai? nola no, joan da? Bai, bai, horiek, horiek bizik importantak dira uste dut, um, bai, iganga, lehenik, Pro, Proiektu artistiko horretan ba apartaide batzuk beren burua dutela, horren inguruan zuten interesa dutela, eta apartaide horren beharra duguguk talde profesional bezala gure sorkuntza bideak urratzeko. Eta hain zuzen, uh, aurten uste dut pixka bat urgunago eraman hori naiz. Bol, bat gezu, simeran badu urteak, um, uste dut frango molde diskretuan alde batetik, uh, lan hori eramaiteen dugula urratzez urratz. Horretzen naiz, atzobaliz bezala olatzekin, aurrasutik mundatu gin uelarik, laragoita eman sortzean, behasik gin profesionalki bideo hori urratzen, bi aldetako, bi jokolarien arteko bide hori, bidea haman komun hori, eta izan da kaukasiak erasko izan da amatsi memori, hemen francesesko berzioan, ego aldean euskarazko berzioan, babazango horiak, bon, hanbat egin ditugu hurla, bon, pixka bat, izate bezala, donoktasun bezala, frantxez, izate hori daukan talde batzen zatez, eta geizkiala ere, eta bereziki talde profesiola zate, madugu, bat entzatu behar bali madugu, bil du Baina ez da hori gaiak. Gaia da, aurten uste dut pixka bat dugunago eraman lan hori. Eta hain zen interesatu dira e, e, Donostialdean sorkuntza horretaz, or e, interesa erakutsi dute, eta ere, oartu dira hemen berezikien daian egiten ginuen lan hori, uratze eskolekin eta guzi, Ba, emeriziz dutela behar bada hori ere bat garatzea zeren uste dut, eta ez nahi zela trompatzen eta ez dutela ne hori uliatzen hori eganez, baina lan moldeoren esperientzia gutxi dutela uste dut ego aldean oroak. Eta guk iparaldetik hemen zerbait ekarzen al balin madiegu uste dut, dela bereziki gure bat esperientzia, maila hortan. Eta uste dut, zinez memento zoragarriak izan direra hori lugaritzen, hori inguruko haurekin, eta hemen, pixka bat egin dugun molduan, ba, gure bat ikusi, erakutsi diegu adibidez hala, lan, lana egiten ari zelarik, orra muntatzen ari zelarik, horreako or, zatitxo bat, eta gero horrak etorri dira lan bukatuaren ikusterat, ibili naiz ere klasetan hori intxau gondon eta espikatzen zeh izango zen eta zenetaguzi, Hela, hemen amat urtetan egiten dugun aus, lana dibidezen daian, baina behar badak gutxi, edo gutxiago egiten dena. Eta uste du talde hortatik, eta gainera ikusi zen daia, duena eta bon, hemen naturalki diren hagemanak eta garatzen ari diren hagemanak. Artistikoki gure, gure lanak ere zerbait ondorio ukan dezakela geroari begira hortan, sail horietan. Baina maite dut ere haipatzen duzularik sorkuntza egitza, ziren ba, gu talde sorkuntzaile mm, bezala sorkuntza bada, baina hemen endaian egiten dugun lana ere eskolan urtero sorkuntza bada. Bada biztan dena, horren inguruan lantzen aldiren egin molde, izan molde guziak, baina horren buru ere da zerbait sorktzea, egana beha eta ikuskizun bat sorktzea eta horrek bere, berez ere balauka balore bat. Guzirritu zolarik, oizontan ahorek egin dituzten maskarak eta historioa, bada lotura gure obrarikin eta guzi, bainan arte obra batzu dira. Oso ederrak dira, gauza gutxirekin, gauza simple-rekin baina oso oso ederrak dira. Eta eta hori guzia ere, hori baloratu behar dara, sorkuntzak baduela ere bere ondorioa e, holako proietuetan. Aurrentzat zer izaten da zailena, eta zuentzako erakasleon zat izaten da zailena erakusterako orduan? Ba, er, errepiken noziori pixatu lertaraztea, errepikatu behar direla gauzak ba, ongi borobiltzeko azken obra, zaila izaten dira momentu horiek agen? Ba, eta txominekaraten zuen bezala, elduentzat e, zaila da, beraz pentsa horrentzat. Ba, egon behar da konzentraturik, ez delarik zure itz, zure aldia ere hitz egiteko gai izan berharzira besteken zuten eta isitasuna egiten, beraz hori ba, zailena agian nez, ba, nahiko zaila de gero e, Ez baita inoiz aski ongi guretzat baiina. Egea erran oso ongi pasatzen da, bai ikastolan egiten ditugun egipikapenak, baita ere hor egiazko baldint, e, baldintzetan egin hor horgoizuntan. Ara ezigarri ongi pasatzen da, gero ba, gu e, endaian eta denetan e, bordelearekin ere pixka bat usatua gira, beraz ez gira izitzen hasten e, bada bazterretan hitz egiten, edo beraz hori ba, bazterturik e, oso ongi pasatzen da, eta Eta horrek hitoiten dute eh, nahi dute. Eta etxomi eh, noiz heldu da, antzerkean noiz eginen dugun, eta eh, kezkatzen dira beraz eh, kusten ditugu gauzak bahneratzen benetan. Eh, eta horra jansten baina ez, aski ongi zenenda, aski ahosada, ezta gorriegi, do, beti kezkatzen dira, eta ja, behneratzen, gauzak bahneratuz ere, eh, reskiago egiten dira, beraz. Mm. Ez da hain zaila, zaila da, hori zeitea, eta prest momentuan, eta hori, bon, eldu entzat zaila da ere, beraz, ara. Bo, egi, eta gero egia egan, txominek bere lan ezagutzen du. Serio saizan da, ere, garaian, e, hainbat urtezen beraz. <laughs> e, re, ikusten da, ikusi hozuko izontan zu ere. Nola ari den aurrekin eta beti susten gatzen, beti hor... Hara, e, haiten ongi dela eta onak gateratzen direla eta egiteko manera ona dela ere. E, Naiz eta gauzak diren zuzentzeko, baina beti hor aurra horrek dien eta egespetua eta aurrek hori senditzen dute eta gogo ematen die aintzinatzen eta zerbait egiten. Ta gero elkar lanak, gure hori zempiskabat elkar bizitza edo elkar lanak, bo, bortzaz ez da egesa, beraz ara, egin behar da eta gero bukatzean egesa iduritzen zaigu. Mm. Berri zen azuzure ez Benazan, bai. Zuentzako, bizitzako ikasgaien lantzeko ba e, ezinbesteko ariketa bilakatu da ezinbestekoa edo zeintzat ariketa importante bat da e, askotan e, ba geletan e, ezpaitugu denborarik e, ba funtsezko gai horietaz mintzatzeko edo ba eba, gero denbora guri da ere denbora hartza, eta hor handai analigira proyecto verde na ere emozioen inguruan ere uh, nola emozioak adierazi eta nola emozioak ere atera eta itzakeman emozioen gainean hori lotzen dugu ere antzerkia eta gaino ez gira bakarrik e, e, francesan gramatikan edo matematiketan aitzen eta importantea e, e, e, duritzen zaigu ere bakoitzaren noxtasunaren garatzea eta garen bezala e, elgaron hartzea eta beraz, ez, pentsatzot e, denbora mugiztua dugula, baina nara ere guri dela e, denbora hartzea, orako gaiak eta eta lantzeko, eta egiteko, beraz. Hai. Eta hori ez dela denbora galtzea. Ah, eta hori e, eta horretan sinestea. E, Aipatu baituk bort dela, baina baditu bort dela bat zu bizikin txarragoak, e, nik maite diate bort dela, monta hori <gülüyor> eta, gira, ba, e, eta denbora berean, e, ez direla Nola erran, ez zirela gauza erretxak, hori ere behar lute konplinitu. Gaur egun badirudi mundu untan, ez balima zira hemen, badekizu minuta untan biziki kontent, eta guru hori tapatzea, edo zapatzea hemen botoi bat, eta biziki guru horiago izango zira, edo argamenaten txartzen zira, segidan beste batekin, eta zaping forma hortan bizizira gaur egun, eta hola biziz, ez nik ez dut bat ere. Antzerkiak erakusten digu gauza bat, eta horriken ez dugu, sekulan fini, da gauzak denbora hartuz eta epe luze batean egiten direla. Eta behar direla, behar dela beti, beti laneari lotu eta bugatxe-zugatxe egiten direla gauzak, eta hola. Eta, eta indar bat eskatzen duela, eta errespetu bat eskatzen duela. Adibidez, e, baduzu tekstuaren parte bat ikasteko. Eta ez duzu ikasten azken punktara ino. Eta hori ez da bakarik haurekin gertatzen, haurekin, ez du, eh, nik ez dut arazoa undirik haurekin, helduekin asko. Eta azken memento arte, hariko zira, tekstua erdi erranez, edo hau, edo geizki, edo hemen. Baina hori, eskasa da, bakar, errespetu eskasa da, ez bakari, errespetu eskasa da obrari da gokionez, baina besteri buruz ere, errespetu eskasa da. Zelen batzuek, oso ongi dakite tekstua espaldi danik. Eta ezin nuzu obra muntatu, denak ez bali magute gutien bat, hartzen dut adibide soil bat eta hori biziki importante da ere hortaz aurak konturatzea eta aurak konturatzen nerea biziki fit 20 estela estela itxinetik egina estela irabazia beti behar dela hau badute heldueke ez dute ber da solta eta normal horrek uste dute lehen aldian lortua dutelarik egina dela eta bon estela berio zaztea, eta gipkatzea tren baina hori gure lana da guren lana da i mechie mechieu vous comprenez estela estela estela akrikoli Hala, emaiten notola erribide bat, baina niz gauza ikasten da hori buruz. Mm. Izaten. Izaten besteekin. besteekin ja. Ta besteekin eraikitzen. Eta egiten, egiten dute ere. Gana eut, e, norbaitek bat barin badu. E, gai gira, eta txomin bereziki gaida ere entzuteko, eta bai, e, eta jaiteko, ah, oso idei ona erabiliko dugu. Edo, mo, ezagian e, e, ideiona da, baina mo hori baztertzea, eta egoeraren arabera, baina... E, parte hartzaile dira ere nun bait beraz e, hori ere e, barnean txenditzeko e, dia... bai, bai, bai, azo induk parte, parte hartzea teatuan deren beharra diaguk, e, taula zuzenari batek estikega iten hal jokolariak egiten nuelana eta alderantziz hmm. denen beharra daukagu papelak denak importantea banatzen dira ez du bata besteak egiten nuena egin behar, baina elgarekin behar dugu eraiki zerbait eta hori Funtzez ikasten da teatroan, nik uste dut, ez dut beste... ...gunerik, hobie, hobie, hobie nikatxe man horain arte behintzat, badut honodemora asko, hobiea bat atxe manen dituz bestu batzu, baina... ...hori erakasten didanik aldi oroa, gana beha denen beharra dela... ...adibidez hor argi, argi egile bat da bihar diokoan, muntatuko ditu argi batzu... ...hau horien ondo argitza argi, eta historia ondo argitzeko eta hola gehiagenean... ...baina horren beharra daukagu ere a Metatzen dira holak gauza idazle baten beaga, musika egle baten beharaga batzutan, apandurak halaibidez, masarakak egite eta hor guuziak atreua eta sardura edo akzesuak edo opusketa sarduratuko diren pertsona batzu ere, eta jota sarduratu horta sarduratu Mundu bada eta mundua eraikitzen da denen de BTBarekin. Hori ez bain bada oroen buru eta gainera artearen bit Ez bainimada hori erakastea, eta izaten ikastea zer dala. E, 8ak sartzen zaretelari, 8ak bezala, eskare erretari. hola. Ez, errandugu, laupaten gainean ez zuela berezi. Baina, zuen gorputzetan, zen ditu behar dugu, 8 hori da, 8 bendurgariak izan behar dira. Gordetzen zarete eskare behar, kasuen zun berriz musika, Eta zuen musika astene, antsaketzarenke unas, hori oh, oh, giltza bat emandu zu denborarena, esantzerkiak berdua denbora. Eh mm. gero ere aipatu da, ba, mundua oso fite aldatzen duela gizartea. Otsoaren figura ez da berdina gaur egun mm. lenguarekin konparatuz, aurren ikuspegitik. Eta baita ere denbora, ez? Gaur egun umeek e, Ba, mundu estresatu honetan ezaldute ez beti e, bere e, lortu nahi eta ez zala ikasgai bat ere e, denboraren nozioak gehiago ulertarazteko. Ba, ni, e, pixka, ni ez nahi zara inadozorik. Ez zut zut gauzak ikusten, e, fe, ez zaiti duritzen gauzak aldatu direnik asko. F, e, formeta hanberdin pixka bat, baina funtsez. Bera behu eta hama egoerarekin, ez du aldak eta ondirik ikusten, e, ne, gauzak behedinkide shorekatuak dira, e, sozialki eta gizartea, ez aina, ez dut du, ez ezagutu ere, e, <laughs> behu eta hama jorteko edo, gizartea, baina nik ez zaiti duritzen aukak aldatu direni, edo... A, e, ez duzu adibidez, lehen zerbait lortzeko e, ba, lortu behartzen nuen gaur egun? mais da soura cela merdin bazakite ez da kit e, no. ildorretatik diot ara e, ildo... niri beldurtzent zaite holako situen konparaketa taldean e, hola zen eta orain eta diskurtzurik di, di ez dut gazte gastet bainaiz eta Entzuten totale Hala, lehen hojela eh, egiten ginuen eta orain aldatu da ni pilota naiz be. Beraz lehen pilotan eh, tekniko gehiago baan orain baino eta olako bon, uk bi berdien edo eh, musikan ere niiten zuten dudan musika, ezta ez nire aitatsita matxi musika eta baan eh, ez dutzen ikusten haina eh, aldatua mundua maruruuzki. Maruruzki benetan baan eh, eh, bat dira gero tresna gehiago eta... Baina, uh, nik zut ikusten, auk uh, uh, uh, bat, auk uh, bat da. Hamar juxteko uh, bat, hamar uh, juxteko auk uh, bat da. Mila federatziuntabeko egin hamar jakadetan edo em, orain, uh, bimila eta amairoan. Nik horrekin, ara, ez dut uh, ikusten uh, lehen goa uh, eta uh, orain goa uh, aukak uh, erakasrak ere, uh, denetarik ba da, eta eraz azut, uh, ...diferentzi hori egiten gero, ez nahi zen? Biziki gauza edera erranduko hau bat, hau da. Uzti dut arazo gehiago dela helduekin, eh? eta gurasuekin, eta ba, arazo gehiago da. E, ez dakit ega meher baina e, joan denaztean orte esan nintzen, orko gazteekin orte egiten dutan bezala obra lan zen, eta orkesten, hemen endaian eginen dugun bezala hauekin, Eta guraso asko ikusi ditut portableekin eta matxabe begiratzen beren gazteak ari zirelarik antzerkian eh, gelan. Eh. Eta guk eh, gerla egin diogu, gerla sumea, baina antzerkilariei eranez, bonkutxenez antzerkidean boran portableak utzi eh, zuen eh, aldageletan, eta, ala, eta azken mementu arte egin dugu, baina konturatu nahi zor, problema nagusiena gura dutela, ez, haurek, eta gazteak. E, hori eta denborarena nik erran nahi nuen e, behar dugula berriz e, eta teatroak berri lantzen diguri, ba, gauza sakonak gauza uste dut garantzi lantzeko denbora hartu behar dela, hori bai. Mm. Eta hori behar bada hori e, gauko mundu e, tarrapatatzu netan, Hori galtzen ari dela, nola nolazpeit, edo horrekin bat du gula tirabira, un dia gau egunik bentsatzen dut bai horekin bat dela. E, gero adoz niz, Fredo, beste gaietan, eh? uste dut gauza sakonkialatzeko behar delasko zer edo mora gehiako, eta ola. Baina hemen, gaur egun den problema nik uste dut hori dela. Eta teatroak erakusten digu, ororen buru ez direla tarra batan egiten algauzak. Nolazpeit, uste dut dela irresistenzia gune alde hortatik biziki importantea. Biziki, biziki importantea. Hainitz, elementu behar dira, ororenburu istorio baten kontatzeko eta taularatzeko bestearen aurrean. Hainitz, elementu eta hainitz, hau eginezak ha ezu, bi minutaz, eta badira, ere lan mota horietan... E... Sinezgargia egiteko. Bai, bai. E, oso trebeak direnak eta adituak direnak horretan. Nik ez dakit hori egiten, nik behar dut. E... Ja, Dibidez di hartzen duzu bertsularitza gure gaian, bon, bertsularia gaida egiteko e, minuta batez, eta istorio bat, eta edun Nik ez dakit hori egiten. Baina, e, eta uste dut ere sinesgarria izaiteko. Ala, itz importanteare, sinesgarria izaiteko, eta gainera ilusiozko istorio bat. Dena faltsua da, baina behartzia sinezgarri izan. E, beraz, ikusten duzu, ze kontradizonetan adik giren lanean, eh? teatroa da kontradizuaren gunea dudarik gabe. Baina, e, edo, guneetan bat azte gori. Ah, ba, eta, e, ala, hori egan hain nuen, beraz, horrek denbora hartzen duela, eta egia da horrekin tirabira asko ditugula gaur egun. Tirabira asko. Baina bon, eta gero, <laughs> segitu behar da, egin behar da, mm. e, zenen funtsa beti hor baita. Eta ikusten itugulariz, gero aurren eta bada teatroaren misterio bat, mirakoilu bat. Beti uste duzu azken memento mm. arte goizuntan ere dudagin itoan atratzean, ez gira prest, eta bada zuzeneko mirakoilu hori beti. Ez gira, sekulan prest teatroan, sekulan. Nik ez dut obra bat beroi bortez muntatu, nun, prest nintzen antzesteko lehen aldian, sekulan. Ez da isi zen hori. Beti baduzu zerbait eskaz. Eta gainera obra bat, berriz hartzen duzulaik zonbit hilabeteen buruan eta historioa, eta berriz entzaiotan txartzen e, bon behar baituzu berriz eta hola, batzutan, horatzen zila, baina hori egiten ginen duela ze hilabete? Zendako egiten ginen hori? Ez da kigu haurek ere zendako egiten ginen eta berriz hasten gira lan zen, baina hor duko ideiak zarkituak dira, zute bitxibalio, hori jaktsen maiten ditugu ezte batzu? Hori ere, bada. Eta hori, Hala, ikastetxeetan egiten du eta nurtero urratxe zuhazelan ikastetxe eta ikastetxeetatik aparte. Erraiten demezela amatorrekin, nire tzatitz oso importante amatora maite duena, amar, maitatu. Horrek hasten hau, Hasten hau eta indarra emaiten dit egun ero nire sopuntzalanetan ere opertsonalagoetan eta bideak urratzeko. Ba, Hendaiako kasua eh hartuz, eh esango dugu ba betiere hor kelutzen direla baliabideak, ez? Ikastetxeak ba, aldu eh, indarra antzerkia ekartzeko, azken finean eh, ez baita ez eh hezkuntzan ba, aurre ikusten Em, endaiako kasuan, eh, nola aurre egiten diozue eh, horri diru laguntzak badira? Eh? Bai, bot, dakizuen bezala ara, ikastolak eh, ara, diru eskasa du, beti. Eta beraz, bai, diru iturriak eh, sekatzen ditugu, beraz, bai, proiektua montatzen da, eta eh, aurkezten da, beraz, diru eskairak egiten dira, beraz, eh, Euskal Herakunde publikoari. Eh, Egiten, egiten da, ede, beraz, uh, ere beraz, akitan ere, gero txumina dituago da nibaino, baina bai, bain, gero nahiko zehatzada, e, aurre kontuak aurkeztu behar dira, dena kondutan hartu behar, eta hori e, prestatzen da ikasturte batetik, edo ikasturte ondak batetik beste e, ikasturtelak. Beraz, kainean uh, proiektua montatzen da, lehen bilkura kantoratzen ditugu, Uh, ara bada, beraz dosier bat uh, betetzeko eta dosier hori bidaltzen da beraz uh, drakerat xegio edo bisgonsarat uh, eta drakerat bai ara edo bai, bai, eta hemen eh, uh, okebez madanville hemen inguruntan oraiegia elkarkoak bere etauko kulturu zerbitzuak hartzen hartzen ditu dosier horiek eta berak uh, kudeatzen ditu na belduzu diruheska horiek eta hola ara, eta Eta, bai, eta erri elkarkoak, bai, egia da antzenuen, ez anzteko, ere, gero arek digu proposatu, ere, proiektu berezi bat, beraz, e, antzerki, antzerki formakuntza bat, beraz, e, erakas lehoi e, zuzen duan. E, Era, e, beraz, e, txuminta, e, Lerni. mm -hmm. e, ara, beraz, beriz ere, txumi eta... Lierni. Eta lierni rekin. beraz, bai... E, Galdetu gabe ez da eser e, ukitzen, beraz ez gira lotxatzen eta e, galdetzen, eta galdetu behar da zerbait lortzeko eta beraz e, o, orre pentsatzeot diru laguntzari gabe ez ginukela hain ez ginukela berdink eginen, Berd, e, eginen ginukela zerbait e, amaturagoa gian, baina Ola Josia ola landua zut bentsatzen ara, bakarrik diru eskalsagatik ara. Zeren gutienez, klaseetan pasatzen ditugun orduak orda hinduak zira. <laughs> Ez da guti, zeren bentsatzen dira lera. Uste dut, du, lan batek egiten dugula eta mm. Hala e, eta gero beste gaztun mota batzu ere proietu horietan pixka bat beren adibidez behar behar badimada obra baten muntatzeko ez dakil muntadura txiki bat edo teknikalari baten ordaintzeko ere diru pixka bat edo hola bon, bat dituzu ala ere egia da hori guzia bizin importanta da ipatzea zeren urteetan eta urteetan eta bon, bada ikastoletan arazoa baina beste eskoeletan ere nire biltzen haiz ere beste eskoeletan eta bon, arazo berdintzuak dituzte ahlo horietan behintzat mm. eh? Gana baita, ala, betiko artearen sartze hori eskoletan eta guzi, izan ditu bere oren uh, uste dut orai baino erretxaguak. Eta gaur egun, uh, efikazitatea izan behar delata, eta ez dutzen ditzen gaur konora bide ere, badira hitz biziki politak, baina horren inguruan eta atzean eta erdian emaiten dena, mm, eta bereziki ahal zonbit, ez ditugu eskatzen beste munduko batzu, baina gutienez, Gure lan horredu batzu horrein duak izaitean, haiz gu estakieta artistak behar gire horrein duak izan, baina e, batzutan jaten dugu ere eta behar dugu Piskabat zerbait txartu etxera, eta alaz. Eta <coughs> bon, ez da irretxeko horko egun, bon, eta uste dut hemen behar da antailbat bat dugu Euskal Gian, da gure Euskararen inguruan eta da urteetan, naramagun boroka, eguneroko borroka horrek ere, i, bon, Piskabat ide ditu ere ate batzu alde hortatik beso e, diru historia hori beso apalte eh bat zaitena da gero skoletan eta hala dosiak muntatuak dira e, idatzi, bidali eta hala denbora ipatzen behigin nuen, noen hor denbora eskatzen du horrek bainan saiatzen gira eta gira horretaz saiatzen gira gauzak puntara inoramaten beraz zubi nek hartzen zuen besala puntara inoramaterena da u e, aurrekiko e, era erakasherekiko E, beraz profesionalikiko, e, teknikalariikiko ere e, gauzak a, argi eta zuzen egin behar direla beraz e, bai lanan direnak pagatu behar dira, hor etortzen da pertsona bat argian egiterat e, bera ere pagatu behar da, baina nahi badu badutugu gauzak puntaraino eraman E, zuzenki egin behar dira gauzak, beraz e, demora hartzen durek ere egitea eta dosierroiek e, muntatzea, baina behar ezkoak dira eta nunbait hori egiterakoan hastentzira dela e, proiektuan txartzen eta hortik e, abiatzen da afera. Genetik, e, ekainetik dela sudurra sartua duzu, ez gai ez baduzu ezagutzen, e, right. nunbait sartzen eta ondoko hastartuari begira, Zer bai lan bat hasten, beraz, mm. ara. Horrein hauk duela irukte, egin zinutelariko orte, orte betetze ospatzea, ork beltzen ean antolatu gino larik, ekipa horrekin, oial beltzekin eta pasatu ginean gasi mm. gau guzia, eta bete-bete eta oso gauza edera izan zen, bon, hala, nik dut, dirudi gauza horrie pasatzen direla beste hamar mila gazen artean, baina hogere ni goguaan daukat imprimatua goiz hori eta nola horrek bere ganatu zuten, bertsularriekin ere nola eman zen eta gurasoekin eta eta oso edegazen beltzea nola egina. Bon, egiten orren, mm -hmm. Eta egiten egun batetik bestela hoere, baina lo posible da egite na ikeia balima da.ta hortan ikuste dut erakaslek ere eta hemen eskergake hori, bat duzuela hori horaino importanta dela ere, gura soei, eta e, komprenia aztea, e, beste gaiet, gaien, gaien bezen bat importantea dela sail hori zan adien antzerkia, edo beste molde batean, beste ikas bat e, txe batzuetan, e, musika edo dantza, edo dira sorti beste bide batzu, hemen hori autatu duzu eta hautatu dugu, e, hori oso importantea dela, beste gaiak bezala zumateko eskaera duzu gaur egun zuen aldetik. Uf. <laughs> Berginu Demorabiko istua eskaera guztiari eram egin ezake. I need somebody to Gainera guk simeren egiten ditugu ere ikast orduetatik aparte egiten ditugu ama taller eta guzi eta gero hori egiten du gure gure sorkuntza lanaren erdian, ez bazterrean, erdian. Zeren gu gure proietuan atal hori, eran nahi baita antzerkirako transmisio hori, hori entirria transmititzea, edatzea, izan da dien ikastetxe munduan, ala, ikastetxe, gure proietuaren barnean daga, gure proietua da. hala. Ez gira alde batetik, profesionalak edo antzerkilaria gure obrak muntatzen eta maiten sortzen itugularik eta ematen. Baizik eta ere gure gure zinez proiektuaren espirituan, etikan, e, e, e, e, e, egin beharretan txartzen da transmizio lan hori. Eta hain zuzen ere, bi festival antolatzen ditugu, bata uste dut hemen endaian oso ezaguna dela, oita behatzie edizioa izan da berriketan, eta bestia trans latin hor, bai ona eskoaldean. Beraz, ala, hiru ataloriek gure sohkuntzak, transmisioa, xailori eta bi festivalak gure proietua da amat eta amat urteetan. Eta <coughs> beraz hor baditugu ainitz, ainitz, ba ama eskoletatik unibertsitatera ino ditugu proietuak. Baditugu ere intxertzio munduan errakaskuntzan hain zuzen, baina intxertzio laneatan ari diren uh, klase bat zuekin egiten ditugu urtero, nik badutu raie. Hama bi urte lan bat egiten utala, bai orte zen ere, beste ikaste etxe batean, edo oraiak izen ere, eta hor inxertzio klase batzuetan diren gazte batzuekin. Beraz, nahi bali maduzu guretzat hori eh, sartua da gure egin beharretan. Eta egia da hor hor bat handana bat handenabat eh, sartzen itugula, bat aldeko kide guziek, eh, denak barne gira horretan, eta guretzat eh, ba... Hori, hori da zinez beharagezkoa bilakatua da hori. Eta xantza dugu urteak din urteak joan, bon auto batzu egiten ahal ditugura. ta bon, baditugu, egin, egin alabaino gehiagoko proietu eta beraz atatzen ditugu, ez baitugu Demorguia auurtan pasatu nahi. Eten az pasagin ezake demoraguzia hogetan eta orduan, Galtzen duzu ere, zu um, kreatzaile eta artista bezala, bakarrik sartzen bali hortan galtzen duzu ere, zerbait biziki importantea. Bata beste hazten du. Guk, ala, ez, ez, ez gira etortzen bakarrik eh, gure bizibidearen pixka bat egiten, klase, talenta, historioa, ez, biziki izakonako, eta gauza, e, etortzen gira gauza batzu ematen baina hartzen ditugu ere gauza bat zuelako proiektu ere mitarte Hartzen ditugu, ni bortxatu haizan nahiz, adibidez hor, sartu e, e, e, girelarik ikusi dutoraik ikotxo eta ipu iru ipuak eta lehenik bat hautatzen eta horren molakuntza bat egiten hiru txerrikumien hain zuzen ez lau jokolarien zat baina hiru zat. Bahan, beraz behar duzu zure ispiritu eta gogoa kaldan jagi eta ikusi baina nola eginen dut hori baina hori hori zoragarria da zorra, a, kreatzaile batentzat, hori hori da bide bide zoragarriak dira eta indar pixka bat dugunu, eta hola, beraz, hala guk uh, dugu xantza hori, bon, noiz arte egiten halko dugun ez baina han uh, artean guk uh, nahiz ez denari bidea erretxa beti, eta eh? ez duzun beti enbeia berdina, baina zinez gozatzen dugun bidea da bai. Mm -hmm. Bagai, interesgarri bat eh, unkitu dugu, eh, zabal hitz egiteko ba, ez eh, aukera ematen du, Gaurkoan hortan utziko dugu eta bidea zabalik utziko dugu hurrengotarako, eh? Hemen eh, irratian beti ere ateak irekiak baita dute. Hortakotz. Eskerak suari. Uste dut menesidola. Da eskerak. eskerak.